Hallå där, så på tå där. Det här avsnittet innehåller spoilers så att eh, om du inte har sett Squid Game eller Squid Game säsong 3 så kommer du behöva spola om du inte vill ha några spoilers. Och det kommer en del i podden där jag säger spola för fan. Från att jag säger det ska du spola fram cirka 11 minuter. Då kommer du inte få några spoilers. Bara så du vet. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fyrkantiga ögon, Succépodden är mm. det ju. Ja, störst uh, i Sverige tror jag faktiskt nu. I sin genre mm, poddar med geometriska figurer i namnet. <laughs> och svettiga, skäggiga gubbar. Ja, exakt så. Mm. Uh, ja, uh, det var ju ett tag sedan. Det har kommit lite saker emellan. Så är det ju. Det är inte Resor gången. och sommar. Ungefär så kan man väl kalla det. Ja, det kan, man, det kan man absolut säga. Sommaren har ett lägre tempo. Så är det. Det har den. Men nu är vi här. Mm. Ja. Ska vi börja med att bara dra igång? Vi tänker ja. köra en friåkning idag kan vi väl säga för då ja. känna att vi är igång igen och och precis innan vi börjar spela in så sa ju du, vi har ju båda sett Squid Game säsong 3. Mm. Så det kan vi prata lite om. Ska vi börja där så kan vi dela upp det sen lite efteråt. Men då kan vi väl säga så här då att det kommer vara spoiler så har du inte sett Squid Game eller säsong 3 så tycker jag gott du kan spola fram en bit. Mm. Så. Det låter väl kanon där. Jag kan väl lägga in en disclaimer innan vignetten drar igång. Mm. Men det, det kommer vara spoilers för det kommer bli svårt att prata om det utan att spoila hela skiten. Så har du inte sett den spola för fan. Så är det. Uh, ja, jag kan väl börja med att säga så här att uh, på väldigt, väldigt många ställen uh, i sån här, du vet, kan ju inte låta bli att kolla lite Facebookgrupper uh, eller uh, foruminlägg och så vidare. Mm. Den har ju fått ganska dåligt bemötande från många håll. Även om jag faktiskt i morse när jag åkte buss till jobbet såg några som... Ja, det var någon som hade gjort ett inlägg där de ja, på något sätt hade vet... Den nya grejen är ju nu det är freeze-framea. Att man sitter och hoppar en frame framåt eh, tills någon blundar med ett öga och har munnen halvöppen. Mm. Så kan man säga, kolla vilken dålig skådis det är mm. Så som har drabbats snövit och läst upp fast nu den senaste tiden Det var väl någon som hade försökt sig på det med den här säsong tre då. Men då fick de faktiskt lite mottugg Så jag får väl ändå säga att det verkar som att uh, Det finns någon som, precis som jag ändå har uppskattat, även säsong 3. Sen ska jag väl säga direkt så här Den första säsongen, den tycker jag väl är mer eller mindre full pott Ja, det, nu, når väl är inte, det når ju inte säsong två eller tre upp till. Men eh, jag tycker att det har varit bra. Kanske till och med faktiskt eh, mer än bra. Ja, det är Så helt klart kevert tycker jag att det har varit. Sen ändå. kanske inte når det klimaxet som man vill nå om vi tänker oss om de här tre säsongerna skulle vara en film och man mm. följer den här klassiska dramaturgiska kurvan med att börja högt tempo, sen så sjunker tempot ganska rejält och sen så stegrar tempot konstant tills vi når ett klimax och sen kanske liksom någon form av katarsis kallas det väl sen när mm. det börjar gå ner igen. Liksom. Ja. Jag saknar nog det lite grann i den här serien. Ja, visst är det så. Det når inte um. riktigt upp till i alla fall till något klimax. Det ökar ju i spänning med säsong tre, men fan alltså, kanske inte riktigt hela vägen. Jag hade nog hoppats på någonting mer dramatiskt eller mm. någonting mer ösigt. Men jag är verkligen inte missnöjd, men visst, kan ju alltid bli bättre. Men det är inte skäl för att sågaren, För den är ju dum i huvudet. Ja. <laughs> ja, exakt. Sen har jag ju sett lite memes med han, den här snubben som letar efter den här ön i typ tre säsonger. Mm. Att det är en del som kanske tycker att det var väldigt, väldigt onödigt. Att det liksom aldrig någonsin nådde fram till någonting. Vad det gjorde du väl, eller? Ja, men lå låt oss säga så här att jag tror att kanske många bygger upp Oh, här kommer det bli en eh, konfrontation. Bror mot bror. Kanske du vet att man bygger upp någonting i huvudet. Mm. Att, och det är klart att... Det får man väl kanske erkänna jag för mig själv också. att Det blev ju egentligen bara att han skrek typ... Varför? Why? Och sen blev det inte så mycket mer. Alltså, det, lite någonting mer hade man velat säga. Kunde de inte fått en liten dialog, till exempel... Uh, något sånt. Det hade nog kunnat vara lite, lite mer. Det får jag väl ändå tycka. Jag gillade enkelt. faktiskt den detaljen att de står på varsin liksom helt <här> med, med helt motsatt sida av lagen får man väl ändå säga. Ja, var visst. Hela Squid Game-grejen är ju <här> långt ifrån laglig även om <här> det, <här> ja. det pågår liksom och det är väldigt organiserat. Eh, men jag gillar ändå det här avståndet mellan mm. de två att, Ja det säger något faktiskt. Här, här går det inte riktigt att nå fram, jag tycker att det är en styrka i serien att mm. eh, den ena brorsan är liksom högsta hunset då i Squid Game från och med slutet på säsong ett och sen har vi den andra som är en gammal polis då, som ändå det är väl mer personligt för honom än att det är ett uppdrag Man han vill ändå störta organisationen då. det finns ju ja. fler som är intresserade av det och det ett, ligger något i det nu. Nu när du säger det faktiskt så ändrar jag mig lite. Och jag tycker också att under seriens gång så byggs det ju också upp en uppfattning i alla fall om ett rättspatos hos Squid game brodern mm. Att ja, men, han har själv spelat det där, och han har väl. Det kanske inte framgår vad han har för motiv med att styra det mer än att han. Till skillnad från huvudkaraktären. Inte tror på människan. Att ja, människan är så jävla dum och gör allt. Och visar sin mörka sida. Eh, ja. Väldigt lätt. När det står liksom resurser på spel. Ja just det. Vare sig det är pengar eller om det är mat. Eller andra resurser. Om vi kollar till att vi ändå är samma personer. Som vi var för 250 000 år sedan. Det har nämnt en miljard gånger i den här podden. Så det förstår folk vid det här laget men att någonstans så har han ändå någon form av rättspatus som till exempel man får ju se en flashback där när han säger att ja men vet du vad du får en kniv av mig, de andra kommer att ge sig på dig i sista spelet, döda de jävlarna så vinner du mm. och han försöker göra samma sak för han ser ju ändå att ja, men, huvudkaraktären är ju med av rätt anledning Ja, ja, visst. Så han så vill Han vill ju hjälpa honom. Han gillar ju inte mm -hmm. de personerna som är där. Han tänker att nej. man rensar på dåliga människor kanske. Så ja. han tänker. Ja, ja, visst. Men i slutet när hans bror kommer liksom, och han också ser uppoffringen då som huvudkaraktären gör att nej det, det var kanske inte så bra det här. Och <laughs> så även om det inte är rätt så försöker han göra rätt för sig med att eh, det här barnet då som jag tycker också kanske sabbar dynamiken lite men jag fattar grejen. Ja. Att det är hans bror då som får ta över det här barnet med alla pengarna. Och att han åker till huvudkaraktärens dotter då i Los Angeles och lämnar över liksom kontot så att säga, till henne. Mm. Betyder ju ändå någonting av att ja nej men det finns någonting där. Och med en konfrontation så skulle det bli pajigt. Ja, det håller jag faktiskt med om. Så jag gillar ändå att man får väl ändå tänka att någonting... Slogan och sådana han såg sin bror. Mm. Och jag kanske tänker mer så här: Inte en konfrontation där det blir handgemäng, utan en kanske välskriven och ganska lugn dialog. Där det kanske blir ännu mer tydligt att den här tanken slår an. Men nu fick man ju tänka lite mer själv på andra sidan, och det, det tror jag behövs ibland. Mm. mm. Men det, och jag tror att det är det som är problemet med många i. Idag, när man kollar på serier, dels att det ska gå så jävla fort för att man blir uttråkad lätt, men hela den här quick-fix-underhållningsgrejen som gör att nej men, allting ska läggas fram jävligt tydligt, annars så förstår man ingenting. Nej, som, som att man kollar på Prometheus och tycker att det är jättekonstigt att en alien som kastar sig i vattnet i början och sen så följs det aldrig upp. <laughs> Ja, Utan du måste det tänka. Jag själv jag har pratat om förut. Också. Ja, ja, men, men det är mycket sånt. Det, det är ofta så undrar men det här måste du försöka komma fram till själv. Alltså mm. tänk lite grann. Var en deltagare i konsten här nu och utnyttja eh, dina tolkningsförmåner som du ändå får med det här. Att ja. Det begriper väl för fan vem som helst att han som körde Squid Game är en typ Darth Vader nästan. Ja, ja, ja just det. Så eh, däremot så känner jag, och jag är helt säker på att eh, jag kommer att. Det kommer ju komma en amerikansk variant så fort, såklart. Inte nödvändigtvis en liksom remake eh, som liksom gör om samma grej exakt. Eh, och det är väl så att. Jag är väl lite emot tanken på att det ska komma mer och att det här också ska bli en större franchise som mm. allting måste bli idag. Det, det får inte bara vara en bra film eller något. Och det, måste, var det måste bli alltid var en del av ett Alltid vara en del av ett större universum. Så. Men nu är det ju faktiskt då David Fincher som ska göra den vilket gör att det kittlar ju faktiskt lite. Och då får de gärna göra en som är en säsong och sådär. Men det som brukar vara lite smutsigt kan jag tänka mig med att det kommer en originalfilm eller serie från ett land som med Hollywood-termer kanske skulle ses som obskyrt. Typ mm, ja. allt som inte är USA. Och sen så måste detta Hollywoodifieras och så ska man göra en amerikansk variant av den filmen för att det är ett bevis på att den är bra att Hollywood ja, gör exakt. en egen version av den. Jag hatar mm. fan sånt. Ja, här hoppas jag väl Men på något här... vis Ja, jag ska bara förklara klart mm. mitt resonemang här, men här öppnar de ju faktiskt det finns ändå en tanke med att den koreanska skaparen det, att, ja, men, det kommer att vilja göras någonting amerikanskt, då kan vi ju göra en övergång. Mm. Och det, det gillar jag med, <laughs> det kanske vi inte ska avslöja då, eller det spelar ingen roll kanske. <laughs> nu har jag redan sagt att det kommer bli spoilerlös. Ja, det gjorde du ju, just det. Um. Att det här är redan igång i Los Angeles. Man ser de spelare där, spelet mm. där. Jag tror att eh, jag kommer definitivt ge den en chans mycket tack vare Fincher som eh, alltid har gjort bra grejer, får jag ändå säga. Ja, det, det som talar för det här är ju att det finns ju många sådana barnleker tror jag var lika varandra. Mm. Men att man skulle kunna bygga på vad, vad är det för såna här skolgårdslekar man kör i USA som man kan ja. göra till dödslekar i en amerikansk squid game? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Så när mm. första säsongen hade kommit när vi pratade om kom alla mina kycklingar eller vad fan den leken heter. <laughs> ja, under det... hökens vinga kom men den har väl typ varit med va? Det kan man väl säga är den första nästan. Ja, och sen har vi den, sen har vi ju röda lyktan som en del kallar det. Jag kallar det för eh, 1, 2, 3 rött ljus. Mm. Några kallar det för grönt ljus, rött ljus tror jag. Vad va, va kallar man den där du kommer ifrån? Från, från jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag skulle säga rött ljus, grönt ljus i så fall. Mm. Det här har vi nog också diskuterat i podden, så vi kan ja, väl lämna jag det. Jag sa säkert något annat den gången. Nej, för vi sa alltid ett, två, tre, rött ljus och så vänder man sig om så var alla tvungen att stå stilla. Den är ju med i Squid Game. Ja. Ehm. ja vad skulle det kunna vara? Jag inte, hade det varit någon annan än Fincher som gör det, då hade det varit någon variant av baseball, typ. Att det hade blivit riktigt sådär amerikanskt. Jag hoppas verkligen inte att de blandar in en massa sport och skit i det här. Nej, det tror jag inte att de kommer att göra. Men man vet ju aldrig. Hoppa Hage känns ju också lite för simpelt. Mm. Men du, jag vet ju att jag sa när jag tittade på den så här att fan, det där hopprepet, det hade man väl klarat av. Men så råkar jag ju säga det när jag pratade med morsan och farsan och mamma hade sagt, sa då att nej, det hade du inte klarat. Jag har aldrig sett en unge som var så dålig på hopprep som du. Så nej, där hade jag väl stendet då. Jag tror att hon sa, du hoppade alltid när repet var högst upp. <laughs> om att du inte fattar konceptet. <laughs> alltså, om det hade varit en situation där det är på liv och död hade jag nog inte klarat det. Men annars är det ju inte skitsvårt att hoppa rätt. Men, men du vet vilken jävla stress man ska ha. Sen kan det ju vara fight-läge där koncentrationen blir på topp naturligtvis. Men du vet, minsta lilla nedsteg så är det ju körd. Oh. Oh, ja, det vet jag. Men det, den hopprep-grejen tycker jag var en av de bästa lekarna de har haft. Det är ju den och eh, dragkamp. Ja, exakt. Det var första säsongen jag var... Mm. Uh, sen vet jag ju att uh, kommer den där, vet du, när de ska få ut den där formen ur den där, den där jävla pepparkaksliknande saken eller vad det ska vara där, ja Fan, vad kör jag hade varit Jag ja, hade det, ju dött ja. först av alla ja, Jag har ju inget tålamod för sådana <laughs> grejer så att Jag hade ju säkert Sen kan jag vara jävligt pillig men då hade jag tagit för lång tid på mig ja, nej, Jag hade ju gjort så naturligtvis att jag hade haft för brott om och brutit av den lättaste direkt, typ. Mm. Man får en cirkel. Ja. Oj! Mm. <laughs> och så är det ett skott i bakhuvudet direkt. Två sekunder in. Spelare 539 är eliminerad. Ja. <laughs> Svensk version. <relation. laughs> ja. Nej men, Fan. Det, det, det är ju synd att man är så jävla usel på att göra film och serier i Sverige för annars hade ju Squid Game kunnat bli kul i Sverige. Ja, verkligen. Det kanske blir som med The Office det här att alla länder ska ha en egen version. Ja, men vi har ju våra household-skådisar. Eh, alltså en svensk Squid Game. Var, var kommer, vilka kommer vara med i så fall? Micke Persbrandt, eh, Henrik Ja, Han Dolcín. är ju, han är ju ja, frontman. Ja, han är, är ju <laughs> Det hade han ju gjort bra. Jag tror inte riktigt vi har det klient för att få till det riktigt bra. i Sverige Nej, och det. så ska man ju ha med i en roll som en grinig äldre gubbe. Så gör ju Ulf Brumberg comeback. Ja, det hade ju också varit jävligt roligt. Mm. Och så hade Men alla pratat om teater, teater svenska genom hela serien också ja eller, så tro, eller tvärtom att, ja, men här ska det bli li, li, lite humor i den svenska, så Johan Glans och Batra och kompani som får vara med oh, för fan, det kräkts Usch, bara blotta tanken får mig må dåligt jag tycker, jag tycker vi lämnar det nu innan jag blir förbannad ja, vi gör så eh, ska jag gå vidare till mitt ämne då och eventuellt bli lite förbannad ja jag har ju nu då, eh, använt mig av att Tradera för att komma över lite eh, Nintendo Switch-spel, lite billigare. Jag mm. tror jag tycker att, eh, och det här är ingen kritik egentligen, men de är ju väldigt, väldigt bra på att hålla priser upp, tycker jag. Ja. Eh, Nintendo. Det är alltså, inget Men sen, samtidigt kan jag säga att Mario Wonder tror jag ligger, finns för typ 550 spänn som det kostar när det kom, som förvisso är ganska billigt för ett sådant spel från första början. Mm. För det kan väl ändå, den här termen som jag egentligen har svårt att hänga med i, AAA, får man väl ändå anta att det är ändå. Under storlek och bara säkert kostade att ta fram för dem. Det är ju Nintendo. Ja, men jag ser att det ligger ju fortfarande på det priset, så det har ju inte gått ner så mycket. Men jag har i alla fall fått tag på det men framförallt ett som jag också nu har kört igenom då, Luigi's Mansion 3. Mm. Man får säga att som de skrev i en recension läste jag att det här är Nintendos Resident Evil och den tanken ligger närmare än vad du tror. Ja jävlar nu, när du säger det så är det ju verkligen så. Ja, komma till en herregård eller som i det här då, ett hotell. Och jag tycker att det är ju väldigt, väldigt bra på att sätta stämningen mm. Framförallt. allt. Alltså det, det känns ju alltså för, för, för förvånansvärt tycker jag för att vara Nintendo, som ändå är, kan jag tänka mig, lite inriktat till barnen då Några jump scares i det här som faktiskt funkade ganska bra tycker jag. Mm. Med sådana här klassiska öppna garderober och det kommer fladdermus eller rått eller något sånt där. Så jag tycker nej men det är inte så att jag hajade till och blev livrädd men en liten här upp. En liten sån. Hände faktiskt några gånger. Ja, jag tycker ställningen uh, är bra som fan i de där spelen. Och inledningsvis så tyckte jag också att det var roligt och dels fånga spöken och utforska de här olika rummen för att ta mig vidare. För det får jag ändå säga, det är ju i grund och botten det är ett pusselspel tycker mm. jag. Där man ska kanske dra ut lådor eller hitta dolda dörrar till exempel. Men ju längre jag spelade kanske jag blev mer och mer frustrerad hela tiden. Um, för jag tyckte att det liksom blev lite onödigt utdraget. Um, och det bästa för att förklara det, det är väl att um, man åker i en hiss till olika våningar och då um, hittar man alltså knappar av bossar som man kan trycka på nästa våning i hissen. Så bara hade precis klarat en boss um, och trycker mig då vidare, men då kommer det en katt och tar knappen. Och så ska han liksom springa tillbaka till våningar jag redan har besökt. Och så ska man då möta honom som någon form av miniboss flera gånger innan man får tillbaka den här knappen. Och jag kan ju köpa att det händer en gång. Ja, liksom, ja, det, var, det, det var en helt okej okay. okay avstickare på 45 minuter. Men också precis när jag sitter och ser och känner att nu närmar jag mig nog slutet så händer det en gång till, exakt mm. samma. Katten en gång till, samma typ av minibossstrid och samma det här med att tvingas återbesöka banor igen. Um, och då känner jag bara säga nej. Och det roliga är att Luigi gör exakt samma sak i spelet, oh no! Och jag sa ja, exakt. Men så jävla roligt var inte den avstickaren förra gången att det är motiverat att göra en gång till. <laughs> det är en sådan så dick kan... move för att göra spelet längre. Ja, så jag kan tycka att det kanske... Jag tror att det klockar in på någonstans under 15 timmar kan vi säga. Jag tror att det hade räckt med 12 timmar. Mm. Skalats bort lite av... Och, och känt att ja, men den här våningen kanske inte är... Lika bra som de bästa vi har gjort. Ska, ska vi köra lite kill nu och ta bort lite. Då hade det blivit liksom bättre tempo i spelet. Um, för det var ju nästan så att jag insåg att ja, men nu har jag, och kolla på de här hissknapparna, jag har två banor kvar. Och det sista är ju vara en slutboss. Liksom. Um, och så körde jag den här hotellägarinnan som är någon form av Ja, som skulle kunna ha på slutbossen men inte är det. Och så är det en ganska frustrerande, onödigt svår boss tycker jag. Som liksom kräver finurligt pusslande för att kunna suga upp henne i den här dammsugan. Och det var väl likadant. Alltså, det blev lite för utdraget helt enkelt. Även där. Och sen så är ju kontrollen får ju mig att. Får ju min hjärna att inte kunna förstå vilket håll jag ska snurra åt på kontrollen för att Luigi ska röra sig så snabbt och möjligt åt höger till exempel. Det blev ju fel så många gånger att det är helt orimligt. Men jag vet att du sa att du tyckte samma när du spelade. Mm. Och så vet jag så här, ja, jag blåser med dammsugan på den knappen. Jag suger med den knappen. Där har jag den här andra ljuset och sen har jag så att jag kan blinka med lampan och så kan jag göra det här. Fan, enda jävla finger används ju för att göra ganska enkla saker, tyckte jag. Så att det liksom blev alldeles för mycket utifrån det. Och du, den här bossen när man tvingas sitta i en sån här jävla badring. Och du vet, det så, den dog jag på så många gånger så jag kände så här, nej men det här är ju vokongnivå Ska jag behöva göra den här 50 gånger innan jag klarar den? Och jag var så jävla förbannad. Och så blev det så här att varje gång man blev inknuffad i en sån här jävla spik då, så den jävla badringen gick sönder så fick man springa upp och pumpa upp en ny. Och jag trodde att jag skulle bli tokig. <laughs> och liksom så här bara frustration, ingen rolig utmaning. Nej. Det är till och med så att de, de kunde skippa det där att flotten kan gå sönder tycker jag. Mm. Den bossen hade varit lite eh, klurig ändå. Ja. tala om då när man inför sista bost, när det kommer upp en jävla klocka som tickar neråt också. Då sa jag bara rakt och såhär, nej. Jag tänker nu, ska jag nu inte hinna detta då, såklart. Och få köra om. Oftast brukar ju för sig samma timers vara ganska generösa med tid. Ja, det var den. Så det, det gick bra till slut. Men jag säger att när det jag märker så jag tror att det var fyra minuter och den börjar ticka neråt och jag två gånger i rad har skjutit den här bomben in i fel King Boo. Alltså han gör ju två dubletter av sig själv och det är bara en som man ska träffa i munnen och döda honom. Och jag tittar, ser man någon skillnad på honom? Nej jag gör fan inte det. Och så blir jag ju stressad då för att det tickar neråt och neråt. Och så bara nej den får rakt igenom, det var inte rätt. Och så ja, kom igen nu, ge mig en bomb igen då. Nej nu skulle han göra den attacken först och så tittar man, ja nu är det tre och tio kvar och så till slut om med två minuters halva tiden ungefär så gick det ju så det var ju aldrig nära men jag kände ju bara snälla låt mig klara detta nu så att det är slut <laughs> <laughs> ja så kan det gå vet du men eh, överlaget ett jättetrevligt spel att köra igenom men ja jag gillade det mycket det kommer ju aldrig i mitt liv spela det här igen så kände jag ju nej det kommer nog inte jag heller göra och kanske så som jag någon gång hade tänkt att uh, ja, när det första kommer på Gamecube då kan jag ju köra det också nu då. Mm. Det är du fan om jag kommer göra <går> i helhetens namn. Men det är nog lite stabilare skulle jag säga. Ja, okay. Det är ju inte lika mycket. Det är, det är mer avskalat skulle jag säga. Ja. Okej. Okay. Ja, varför inte då? Jag köpte ju ganska nyligen tvåan till 3DS. Så Det får vi mm. försöka ta mig igenom då. Jag har ingen aning om hur det här spelet är. Ja, nu ser jag här lite snabbt att det första Louis Manson säger om de att det är man klar med på sex och en halv timme. Det är å andra sidan i kortaste laget då, men <laughs> kanske motiverar att faktiskt spela igenom det en gång. Ja, nej, trean är ju jättemycket mer av allt jämfört med mm. Ja, det förstår jag nu när jag ser här. Etan tycker det är precis lagom. Det är ett jättebra att sitta och spela efter jobbet på en fredagkväll i mm. oktoberspel. Ja, men det kan jag ju köpa. Så det det, det tycker jag var jävligt trevligt att köra. Mm. Så att Det är väl tvåan jag inte har kört. Och det finns det ju en HD remaster på. Men ibland så kan jag tycka att det är trevligare att köra originalen remasters. Mm. Eh, inte för att de nödvändigtvis alltid är bättre. Men ibland så är det roligare bara. Ja, just det. Uh, och nu kan jag väl känna så här att... Uh... Nu har jag redan hittat en köpare till det här spelet så nu kan jag sälja det vidare. Så det känns rätt gott också. Och <laughs> gå 30 kronor back. Så det men, är det. Men, men det är väl det som är bra då med att Nintendo alltid har samma pris. Att du behöver ju inte, <laughs> du behöver ju inte gå med förlust av att köpa det. Nej, spel. exakt. <laughs> och köra igenom det ja, och så ligger det att något sälja i. vidare det. Mm. Ja. Och just nu håller jag ju på med några gamla klassiker också, av de här som finns på de här Nintendo, Super Nintendo och Nintendo, sådär. Ja, det förvånade Men, mig lite grann för vi har ju ändå haft lite textkommunikation mm. att ändå köra en del, liksom Super Nintendo Nintendo 64 framförallt. Mm. Men det kan jag väl säga, det som jag gör, det är att jag kan tänka mig det här spelar jag när jag var mindre det här känns lite nostalgiskt för mig att spela. Mm. Så kan jag tänka mig att göra. Men det, det, jag får väl aldrig det här. Åh, det här har jag hört ska vara bra. Det kan jag köra igenom. Alltså, jag, jag, har, jag måste ha en relation till det. Och gamla Super Mario-spel. Alltså, de går ju relativt snabbt också. ja Som till exempel Yoshi's Story till Nintendo 64. Det var väl ingen höjdare direkt. Kände jag väl nu när jag körde det igen. Men fine, det var väl lätt att dra igenom. Det var ju också väldigt, väldigt kort, ska jag säga. Mm. Och inte direkt dåligt, men det, ibland kände jag ju så här att det hade inte förvånat mig om det hade kunnat vara så här ja, nu ska vi visa upp Nintendo 64, här är en teknikdemo så jag kan det 2 det spel se ut på vår 64-bitskonsol. Ja, alltså, det visst känd... det kändes ganska mycket så på Nintendo 64. Ja, det kändes inte, det kändes inte riktigt färdigt på något sätt. Det var småmysiga fem timmar tror jag att jag var klar på, typ. Mm. Nej, men alltså Nintendo 64-biblioteket. Dels är det ganska outforskat för min del, och bättre kanske än vad jag jättegrädd eh, för. Mm. Men å andra sidan, det är inte så det. Jätte spel som känns som det här måste du köra igenom. Mm. Super Mario Goldeneye och eh, Ocarina of Time är ju givna om man gör oss bra. Resident Evil 2-versionen på Nintendo 64 var förvånansvärt jävla bra. Mm. För att vara kassettbaserat när det ändå är mm. ganska mycket i det spelet. Alltså vi pratar eh, det är ändå två skivor en för varje scenario. Alltså Vi pratar ja, Playstation-versionen, två CD-skivor. Mm. Vad är de? 700 meg typ. Ja. Och du, får, du, du trycker in allt det där i en kassett. Det, ja, det är jävligt imponerande. Det är jävligt imponerande. Och då kan jag inte ens det tekniska att förklara varför det är imponerande. Men det finns det jättemånga YouTube-klipp säkert som förklarar. Då är det säkert. Och eh, lite andra sådana små spel som kanske inte var de mest kända som ändå är bra. Men i övrigt så tycker jag inte att Nintendo 64 är så stark konsol faktiskt. Ja. Jag tycker att både Ja, det kanske är kontroversiellt här nu Att Playstation är bättre är inte kontroversiellt För den hade bättre spel Det är ingen snack om den saken Där har jag mm. objektivt rätt <laughs> Men jag tycker att Sega Saturn har Också bättre spel Men bara om du utforskar Det japanska spelbiblioteket ja, Det okay. västerländska spelbiblioteket Är uselt Mm för att det finns ganska många 2D-spel till Sega Saturn som är jävligt bra. Men det här var ju en tid där 2D sågs som någonting obsolet. Någonting vi hade lämnat och skiter i. Vi vill bara ha eh, edgy 3D-spel. Ja. Eller när det kommer till arkadkonversion. Vad roligt så. Att, det är att du säger edgy 3D-spel. 1995-1996 så var ju liksom så man såg på det, men det här är det nya nu, vi har gått vidare Ja, det kan jag i och för sig förstå också Ja, ja ur en marknöds så är det klart att det är så mm. ur en spelsynpunkt så är det helt jävla obegripligt eftersom spelar var rätt kass i början av 3D-eran Ja Absolut, jag har ju tänkt tanken på, jag har ju sett att det här Blast Corp eh, finns ju jag bara testar det en gång och se ifall jag klarar det som vuxen. Mm. jag såg också Det var också omotiverat långt kan jag tycka när jag såg och så mycket vet jag inte om jag orkar sitta med det. <laughs> jag kan ju testa lite i alla fall och se ifall jag klarar ett par banor. Men det verkar ju sig ganska kul det här spelet. Ja, absolut. man får man väl se hur kontrollen förs över från en 64-dosa till en Pro Controller men det... Ja, det, det är också för mig så är det lite av ett problem att spela spel med en annan kontroll än vad de var avsedda för. Mm. Uh, jag bara tänkte uh, dra igång uh, uh, GoldenEye igen. Mm. Och det här också. Då. Men det var ju så, hela huvudet skrek ju att det skulle vara så att jag kunde använda båda de här analoga spakarna. Men det gick ju inte. Och då kände jag bara, nej. Jag vet inte fan. Så kul är det ju inte. Och då är ju ändå Nintendo 64-kontrollen helt jävla obegriplig i sin design. Alltså jag avskyr den jävla kontrollen samtidigt som jag älskar den till de spelen man spelar med den. Mm. så är det ju. Ocarina of Time är ju mycket behagligare att köra med Nintendo 64-kontroll trots att den är typ den sämsta kontrollen som har gjorts. Men det är ju också samma med GoldenEye. Det är ju mycket mer logiskt att köra med en Nintendo 64-kontroll än med en Xbox Series X-kontroll. Ja, men alltså, nu vet inte jag om jag bara minns fel. För det är ju bara ett år sedan typ, jag körde igenom det på Xbox. Mm. Uh, och då vill jag minnas att de hade gjort om kontrollen lite på Xbox-versionen och liksom anpassat den efter den kontrollen. Men det kanske är något jag har redan... Nej. Mandela-effekt Mandela i huvudet på något sätt. Man, Mandela-effekt, ja. Mm. Korv. Ja, jag hörde att du förstår vad jag menar. <laughs> ja. Det jag var för tycker, att jag skulle. Jag tycker vi ska säga Mandela-effekt nu. Nej, men det var för att jag skulle säga Mandela-effektat det ja. in i huvudet. Det var därför det blev fel. <laughs> huvudet var snabbare än munnen, så att säga. Ja, uh, ja just det. Nej, men jag kan inte erinra mig att de hade ändrat kontrollen av innan jag körde det på Game Pass. Nej. Det ja, att det kan bli så. Ja, jag skitssamma. <laughs> Här kommer vi ingen vart. Nej, men jag tycker ändå att de kontrollerna funkar hyfsat även nu. Ja. Han kanske prova en gång till då. Men å andra sidan så har jag helt andra retroglasögon än vad du har, så att man ska ja, inte lita på mitt du. omdöme. <laughs> Nej. Faktiskt. Jag, jag, kan ju, jag kan ju tycka att Resident Evil 1- har helt begripliga kontroller. Ingen annan i världen tycker det. Nej. Så mig ska man uppenbarligen inte lyssna på. Om jag säger, ja men det här är helt okej, det här är bra. Då ska man ta det med en ny allt, tror jag. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, ska du sticka igenom eh, emellan med någonting kanske? Det skulle jag faktiskt kunna göra- vad fan? Gör det. Vi eh... kan väl ta och prata om något av de 25 spelen du har spelat igenom <laughs> de här två veckorna. Du, jag, jag har faktiskt spelat ganska mycket det senaste, men det fanns inte så mycket som jag har klarat. Nej, eh, nej. Apropå de här små rapporterna med avklarade spel som jag gjorde där ett tag. Eh, för sen eh, jag klarade Tears of the Kingdom så har det gått jävligt långsamt. Jag har gjort en mm. stadig progression, fast... Jag har väl hamnat lite i det där. Okej, okay, jag har semester. Nu kan jag spela precis vad fan jag vill. Hur mycket jag vill. Och då går det långsammare. Men jag körde en quad randomizer gjorde jag. Nu har jag lagt till det som ett eget spel. Inte som att jag har klarat fyra spel. Utan som ett spel. Okej. Okay. Och sen så köpte jag den. Fan, jag tror inte att det finns en västerländsk version. Men... Har du hört talas om spelserien in Harry? Ja, det har jag. Det som jag. sen kan det vara så att jag hörte det på någon sån här Så se här. Ja, du nu är jag ju dum i huvudet. Det här visade ju mig häromdagen Det är därför jag känner igen det såklart. Innan det så hade jag ju gissat ju på att det var Gormon. <laughs> Fast precis som Gormon så börjar ju speltiteln med Gambare. Mm, ja, så det är kort och gott. Ja, jag kände igen namnet nu för att vi pratade om det för tre dagar sedan. Ja, <laughs> okej. Okay. Nej men, så det körde jag igenom. Jag körte på Nintendo 8, vi testat någon gång. För jag tror det släpptes i väst. Sen vet jag inte om det släpptes på Gameboy också. Men mm. Super Nintendo-versionen är, vad jag vet, Japan-exklusiv. Och det är tydligen det femte spelet i serien. Okej. Okay. Men det körde jag igenom och Det var ändå första gången som jag spelade det så det, det är inte supersvårt men det har sina stunder där man undrar hur fan tänkte de med fiender som är snabbare än vad karaktären är. Det går inte att reagera på de här grejerna för att kontrollen är inte anpassad för det. Mm. Sista bossen blev ju helt jävla tokig på. Han teleporterar sig överallt och skjuter svin snabba projektiler som du inte kan akta dig för. För att det är typ en halv sekunds jävla delay från det att du trycker på knappen till att karaktären hoppar på grund av en animation. Mm. Sånt kan jag få panik på. Ja, det är klart. Så jag gjorde om den bossen typ 4, 5, 6, 7, 8 gånger innan jag klarade den. Och det var inte för att jag blev bättre för varje gång jag spelade. Kanske lite, men det mesta var liksom RNG att okej, okay, jag hade tur den här gången så nu klarade jag det. Sen kollade jag upp på Youtube, bara finns det någon taktik? Och då var det en som ja, man ska bara sätta sig längst till höger och ducka och sen attackera någon han dyker upp och så tar man ingen skada. Jag blir så förbannad så att jag visste inte vart jag skulle ta vägen bara suttit och slitit i ditt anledningsvett men det är väl också en del av en del ganska svåra retrospel att det går ut på att du måste hitta ett sätt att exploatera en boss för att klara det. ja, det som Sella 2, den där skuggan, det är ju en klassiker att ja, men, gå längst till vänster och ducka och hugga med svärdet tills bossen mm. dör. Det är det du gör. Finns det inte någon sån grej, vill jag minnas, om det kanske är så att det är äh, Angular-videogame nu, tror jag någon gång, att äh, det är med den hävda handsken, va? Mm. Power Glove ska väl vara någon. Äh, om man har den på sig så ska det gå att göra något också så att det går jättelätt. Nej, det är bara ett skämt. Jaha, okej. Okay. Jag trodde att man skulle kunna hålla ner gubben, Alltså att man kunde göra det där väldigt lätt med powergloven. Nej, power nej, då, nej han, han skojar ju om det urgamla tricket att om man är på längst till vänster och duckar och med svärd så vinner man. Mm. Ehm, och han gör ett skämt av det med att han tar på sig sin powerglove och så händer det. Ja, okej. Okay. Ja, då förstår jag. Det, det är ett skämt med många lager. <laughs> ja, som flög under radan för mig då, ja. Nej, men jag kan inte minnas att det är en grej att jag man tar på en power glove så kommer det klara sig två, jag tror inte att det är det. Nej, jag tänkte typ. mer att det kanske var lättare att utföra den där grejen då, typ så. Och hans beat a game button är ju inte på riktigt heller utan det är ju lite det är trickfilmat. <laughs> oh, ja, när vi använder det uttrycket. <laughs> ja, det är också jag körde faktiskt genom Final Fight till Arkham. Jag måste bara alltså. säga så att det känns som uh, mitt liv när det kommer till film har ju gått från trickfilmat, datagjort, dataeffekt till att nu bara säga CGI. Mm. Men det är kul att se trickfilmat. Ja. Det är Men... så Joe och kompatibelt på något sätt. Jag, jag, jag tänker tomtemaskinen, den julkalendern med Petson och Findus. Ja, <laughs> exakt. Nej, men sen så jag <laughs> drog jag faktiskt igenom WrestleMania, det arcade game till Sega Mega Drive. Jag körde det mycket på Super Nintendo som barn. Mm. Ehm, kul att bara liksom dra igenom. Inget superbra spel, men det är inte så dåligt heller. Nej. Så det, det är väl de spelen som jag har klarat sen sist. Så den här månaden då, om vi ska klara oss hela Året börjar jag ha klarat minst ett till för att ligga i fas. Mm. Så jag har klarat 69 spel hittills. Jag har 40 kvar, eller 41 kvar. Mm. Fortsätt hittills. prata lite så kan jag bara snabbt hämta mobilen så att jag kan kolla ordentligt hur många jag är uppe i. Mm, gör det. Okej, så nu när Joel är borta, vad fan ska jag säga då? Jo, jag har reparerat en Gamecube-kontroll. Det var ganska trevligt faktiskt. Den hade legat trasig i en låda i 20 år. Mm -hmm. Och ja, Jag vet vad det är du pratar om faktiskt. Ja, men det är bra. Jag, för jag vet, jag kommer ihåg när den gick sönder. Det var när jag gick på folkhögskola faktiskt och eh, körde Metroid Prime 2. För det är det något spel som kan väcka djävulen i en så är ju Metroid Prime-spelen. Mm. Ska jag, säga, jag är uppe i 39 spel. Det är fan bra ändå. Vilket är personligt rekord då, redan ja, i juni. Ja, ja, men Så många har du aldrig klarat på ett år, eller? Nej. 26 är rekordet. Ja, du sa rekord. Fan vad dum jag är. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg vilken boss det var eller hur bossen är. Jag vet bara att man ska... Eh, om själva arenan är typ cirkelformad och man måste vara en boll och åka liksom längs kanten på något jävla sätt... Jag kommer inte ihåg riktigt, men den bossen gjorde mig så förbannad så att jag kastade iväg kontrollen och den landade på styrspaken. <laughs> och, eh, efter det så gick den inte att använda. och jag, jag tror att jag försökte skruva isär den någon gång tills jag såg att det var trywing skruvar. Mm. och Jag hade ingen aning om vart man fick ta på en sån skruvmejsel. Så... Ja, men du vet, uppvuxen i en småstad i Sverige, det finns ingenting där. Nej. Tills jag köpte lite reservdelar på nätet för bara någon vecka sedan. Och så hade de ändå sådana analoga spakar. Alltså inte själva spaken, plasten, utan det som är på kretskortet. Mm. Så, ja, men jag köper väl en sån. Det kan vara gött att laga den. För den har jag ändå sparat för att jag hade tänkt att jag ska laga den någon gång. Någon ja. gång blev 20 år visserligen, men <laughs> det blev av. Ja, <laughs> Och det är ganska tillfredsställande att laga saker faktiskt. Det, det är roligare än att spela. På ett sätt. Mm. Och det gick liksom ganska problemfritt att löda också. Så att jag väl fått upp lite skills. Så att säga. För dels så måste man ju få bort den gamla och då tänkte jag Men hur gör jag här nu? Men vad fan jag har ju en tändsug. Det är väl bara att använda den. Och jävlar vad det försvann lödtänd man använder den. Så... Okej, okay, det, det, det öppnar för så många andra möjligheter här nu. Mm. När jag ska sitta och greja med mina gamla tv-spel. Men jag upptäckt att min eh, lödkolv eller lödstation är för billig för den typen av användning jag vill ha den till. Eh, för jag tror att värmen kommer från typ där man håller i lödkolven och sprider sig ut till spetsen. Ja, just det. Och Även om det här inte är egentligen särskilt svårt överhuvudtaget att göra. Du kan klara det med ganska grundläggande kunskaper i lödning, men eh, värmefördelningen i lödkolven blev så jävla dålig. Eh, så till slut blev det ganska svårt att löda. För okay. att lödtändet smälte inte ordentligt. Och då försökte jag ändå liksom använda liksom, göra någon form av pre-tin på den där. Och så att Nej, men så att lödspetsen blir... Nej, blank. förlåt, jag, hör, jag hörde något helt annat. Jaha, så att lödspetsen ändå är blank och fin så man vet att nu ja. jävlar kommer att flyta ut och jag dränker skiten i fluss så att det inte ska liksom bli något konstigt. Ja. Eh, men jag tror att den klarar nog inte mer än typ 20 minuters användning. Nej, okay. ja, alltså ja. Att, att vara på, för man löder ju lite grann sen får man ju lägga ifrån sig den göra rent och sådana där grejer. Den här lödkolven klarar inte det. Den klarar nog bara... Snabba jobb. Alltså den är ja, typ 5-6-700 okay. kronors klassen. Du kommer inte jättelångt mm. Nej. med det om okay. du ska göra längre. Så jag köpte en ny nu. Mm. Men eh, jävligt gött. Nej, för jag trodde att den var lite sned när jag hade lött fast den. För, och det var ändå noga med att den här får ju inte sätta sig snett för då kommer den inte passa. Nej, jag jag, jag hade ju liksom en sån krökt pinsett som jag brukar hålla i kablar med när jag löder. Men och liksom bara pressad nu sitter det mot kretskortet. Mm. Men den var nog fanns svårare att skruva ihop än att löda. Ja, okej. Okay. Och sen är det ju alltid liksom hit or miss när du kör med tredjepartsdelar. Jo, jo, visst. Så. Men när jag hade kopplat in och testat den, den kändes jävligt bra. Den är, inte, den är inte riktigt lika mjuk som en original. Nej. Den är lite stivare, men mm. det tyckte jag passade mig ganska bra faktiskt. Ja, okej. Okay. Då så. Eh, och då, nu kommer vi till speldelen här nu. jag Då eh, tänkte jag, men fan, Metroid Prime. Jag körde ju igenom Remaster, men jag skulle köra lite av originalet bara för att testa kontrollen. Eh, Hitta en gammal save och gå på just det, ja, det var ju den jag påbörjade för fem år sedan, ganska exakt. Ja. Jag kanske skulle bara köra klart den save-filen så har jag ju spel nummer 70 på listan. Ja, då så. Men jag kom på att jag är ju för fan fast på en boss där. Eh, Omega Pirate. Det är nog en av de jävligaste bossarna jag har kört i något spel. Ja, oh, jävlar. Och grejen är själva rörelsemönstret i bossen är inte särskilt svårt. Det är bara din karaktär är så jävla långsam. Så han är ju alltid nära en. Eh, och varje gång man skjuter på honom så suger han upp skottet med ena handen. Mm. Så du måste hela tiden attackera honom när han inte är beredd på det. No, okay. och sen gör han ju en attack så att det blir som en så ring på backen som du måste hoppa över mm. och sen så är det fyra sköldar, en på varje lår och en på varje axel som du måste skjuta bort mm. sen blir han osynlig och då ska du ha det här eh, röntgenvisiret så du kan se dem mm. men då kommer det space pirates som du måste slåss mot samtidigt så då måste man skjuta av dem och sen hitta bossen osynlig och skjuta honom några gånger. Ja. Bara den processen tar ju kanske 3-4 minuter. Och då ja, har man ja. kanske fått ner en tiondel av hans livmätare ja, som man från början. Fan. Så när jag hade kört i kanske 20 minuter. Bossen hade inte så mycket liv kvar. Ja, men Då tog ju mitt liv slut. Ja, det är klart att du gör. <laughs> och så ska man göra ett nytt försök. Bara. Åh, jag vet att det här kommer ta lång tid. Ja, ah, jag försöker en gång till slet som fan med bossen, lyckades klara den med tur <skratt> inte av skicklighet, jag hade bara tur eh, och ska gå till en saveplats och du vet, spelet laddar ju när du skjuter på en dörr mm. då laddar ju spelet, då ska den ladda liksom nästa rum ja okej. Okay. och då hör jag ju hur skivan i min Gamecube börjar låta konstigt eller ja, alltså det är väl det. läsaren som börjar låta. Det, det klickar och håller på. Det lång tid som fan. Och sen bara mm. error. Oh, fan vad frustrerande. Jag blir helt uppgiven. Mm. Ja, det förstår jag. Så jag började köra Resident Evil 4 istället. Det, det är ju kul att spela Gamecube när man har en, inom situationen, en ny kontroll att spela med. Och det ja. spelet håller sig... Väldigt bra kan jag tänka mig. Ja, det håller sig väldigt bra men kanske inte så bra som jag trodde. Men det är för att det är... Och det var det ju egentligen när det kom 2005, alltså 20 år sedan. Det fanns svårt att sikta i det spelet. Det är lite... Ja. alltså, Om man tänker sig karaktären, man ser ju snett bakifrån ja, karaktären. Ja, precis. Men när du går framåt så ser du ju inte rakt bakom ryggen på karaktären. Utan mm, nej. Rygg, eller ryggen och karaktären är ju lite diagonal så att rakt fram i spelet är att gå lite diagonalt typ. Och det kan också ställa till den när du ska sikta att du måste hela tiden tänka nej, det finns ingen muspekare som att när jag trycker på siktar-knappen, så är det rakt fram. Nej, det är alltid lite åt höger. Ja, okej. Okay. Ja, var var tvungen att tänka efter lite förlåt. Ja, och den där sikten det är ju tack och lov å andra sidan att det finns laser sikte på alla vapen. Mm, såklart. Det vet jag var en sån jävla lättnad när jag körde Wii-versionen som är typ samma spel men du siktar med Wii-moten och då har du ju ett sikte. då mm. är det det, det är ju pisslätt i jämförelse. Ja, <laughs> okej. Okay. Men GameCube-versionen har någonting. Det finns ju en remaster som kom till PS3. Den finns väl till alla jävla plattformar nu. Inte remaken utan en remaster, alltså en HD-remaster. Men jag upplever att den tror jag de har skruvat upp svårighetsgraden lite grann på att ja, fienderna är något i det. Ja. Lite fler och lite jävligare att ta i tur med. Så därför tycker ja. jag ändå att originalet är ändå ganska bra balanserat. Yes. Och är jävligt snyggt, trots att det är på en. Tjock tv med en Gamecube. Ja, uh, jag minns att jag tyckte uh, att det var av när det kom så det förvånar mig inte att jag har hållit ganska bra med det faktiskt. Nej, så det spelet kan jag ju tycka var av minst behov av en remake när remaken av fyran kom för det kändes ju ändå som det kom ganska plötsligt. Mm. Exakt. Då tyckte jag nog att Code Veronica förtjänade en remake mer. Ja, Absolut, men den kommer säkert att komma till slut Jag tänker att de får ut Resident Evil 9 här nu Sen är det nog dags för Code Veronica skulle jag tro ja, Jag tror att det spelet skulle nog må bra av en remake För originalet är så jävla svårt mm. Men har så himla mycket potential För att det som händer i spelet är mycket mer intressant än Resident Evil 3 Code Veronica borde ha varit Resident Evil 3 egentligen Ja, precis Uh, nu ser jag här att det, det, det drar ihop sig lite rent tidsmässigt. Jag hade faktiskt tänkt att prata om en sak till. Men, men, vi, men vi har tid. Vi har tid. Uh, ja, men då gör jag det då. Jaha, Bra. Ja. Uh, det här med att köra igenom lite uh, äldre spel. Då. Så har jag nu spelat igenom Donkey Kong Country också. Mm, underbart spel. Uh, det får jag bara säga direkt. Då. Jag använder mig faktiskt av uh, Save States en del på det. Okej. Okay. På ställen där jag vet att det blir frustrerande, bland mm. annat så är det en snöbana um, där man ska oh. skjuta sig igenom många tunnor hit och dit. Och där kände jag att uh, nu fuskar jag lite här och vill bara köra igenom det en gång. Och jag, jag räknar att jag har klarat det en gång ändå. Jag är alltid rädd när jag ska spela den banan för jag hade sådana jävla problem med den när jag var barn. Ja, och den, får jag säga, den är ju klurig. Det finns uh, en hemlighet som gör att du skippar hela det här segmentet på ja, den banan. och så får man den sista, den här bokstaven också om man skjuter snett neråt på ett ställe. Mm. Jag kommer fan inte ihåg vart det var exakt jag vågar inte chansa. Uh, men i alla fall, uh, jag tycker att det är ett jättestabilt plattformspel mm. uh, Kanske att jag minns det som ännu, ännu roligare Okay. när jag tänker tillbaka på det um, jag tycker väl kanske inte att det är uppe på de här Super Mario-klassen som jag kanske upplevde då när jag var barn att var, man var så jävla imponerad över hur snyggt det var tror jag så att man kanske lurades med lite, det är ett bra spel men Super Mario World-klass det är det ju inte, tycker inte jag Nej, det är ju väldigt få spel som är det Ja, förvisso, men jag kanske tycker att det kanske inte ens är särskilt nära så då utan jag tycker att det är stabilt och men inte alls lika förnuligt i bandesignen och så vidare. Det är ju mycket som känns som det här med den här snöbanan där till exempel med tunnorna. Så tycker jag också att det är väl enda gången som jag känner att om man säger då Super Nintendo inte riktigt pallar när det ska snöja samtidigt. Jag tycker det blir jävligt grötig grafik där. Jag vet mm. inte om det kan ha och med modern tv att göra men jag tyckte det var likadant när jag körde handheld. Å andra sidan, också en modern skärm då, för förvisso. Men jag tyckte det var svårt att se, tycker jag. Och det blir lite slow, här och där, sånt där. men det, det, blir ju, det blir ju lite knasiga artefakter i bilden när du kör med en sån skarp bild. Vad fan mm. är det som är? Skitsamma. Eh, och eh, grafiken i de spelen är ju gjord för att visas på en tjock tv. Ja. Så jag tycker att alla 16-bit-spel och eh, en del 8-bit-spel också för den delen blir jävligt grötiga på en platt tv. Även om du har en svindyr uppskalare som oskalar upp eh, fyra färger i 4K. Inte fan vet jag. Men mm. det, det, är en, det är faktiskt en jättestor skillnad om du kör på en gammal tv, eftersom scanlinesen gör ju sitt med att, vad man ska säga smeta ut pixlarna lite grann, så att det blir ja, just det. så, det, om du skulle köra på en tjock tv, skulle du nog uppleva det helt annorlunda ja, antagligen så, det är faktiskt något jag har haft i åtanke, men som sagt, var det här tror jag faktiskt, jag har spelat det någon gång på emulator hit och dit, kanske även kört det med dig någon gång eventuellt. Mm. Men annars så är det första gången jag kör igenom det då, sen ja, någon gång mitten 90, kanske. Ja, oh, jävlar. Det så väldigt... det var lite kul. Och efter det nu så har jag faktiskt bestämt mig för att nu får det bli Donkey Kong Country 3 också, för det var också det jag ägde på Super Nintendo en gång i tiden, så det håller jag på med just nu. Det har jag faktiskt aldrig kört igenom. Nej, det har inte jag heller. För jag kommer ihåg att jag fick det väldigt, väldigt sent i... Livscykeln på Super Nintendo på min konsol. Så mm. jag tror att om det var ett julklappsspel, kanske och sen framåt eh, sommaren där, så tror jag att vi, vi sålde det redan då. För då skulle Nintendo 64 komma eh, på sommaren, vintern där. Sen blev det ju försenat till mars, någonting tror jag, i Europa. Så det, jag var ju utan konsol där ganska länge faktiskt. Vilken mardröm. Ja. Men jag vet att Farsan var väl lite så här. Ska vi få ut så mycket pengar för det som möjligt? Är det okej okay om vi säljer det nu? Du får ju snart det andra. Så jag, tror jag han resonerade. Men jag var med i en, lik, av en liknande situation. Jag minns att mitt Super Nintendo gick sönder. Ja, oh, fan Så jag, jag fick spela på. Du hade ju för sig kvar, mitt åttabits Nintendo. Och fick köra på det så länge. Och Amigan gick rätt varm också. Mm. Men jag saknade ju Super Nintendo mycket. Sen skaffade vi Playstation efter det. Mm. Gott. Ja, men som sagt. var. Eh... Vad går det med Super Mario 3 då? För det vet jag du skrev till mig att du kör. Eh, jo, eh, det håller jag på med för fullt här nu. Och är på värld sju. Så det närmar sig slutet där också. Mm. Um, det spelar jag inte själv dock. Så det, mm. det turas vi om att köra igenom. och Jag dör ganska mycket. Um, jag vet ju att du och jag körde igenom det en gång. Men då spelade du mest. Det var en sån där gång då jag tror att du sa till mig en gång vad fan håller du på med? <laughs> men alltså jag tycker det är från isvärlden som vi körde nu och framåt så vill jag minnas, jag tycker det är en del rätt kluriga banor ja, men Super Mario 3 tycker jag är ett av de svårare i hela serien faktiskt ja och jag vet det är några sådana jag, igår körde vi en sån här bana då jag kände ganska så här att fan, här, här det ju bara vart fan är det jag ska nu då ja, det är ju uppåt såklart eftersom man kan få den där jävla eh, flyggrejen mm och så vet jag, hade jag hoppat hoppat i den jävla gröna kopan och så tänker jag, men hur fan ska jag göra nu? För den är ju blockerad röret då. Mm. Och så funderar jag och funderar och funderar och funderar. Och så, Fuck, den är jävla gröna jävla Jag ska ju flyga upp med skalet såklart. Så liksom det är lite om vi pratar, ja, pussel kanske jag att ta i. Men, men det är det några banor har ju det. värld fem va? Förlåt? Den är i värld fem vad du pratar om nu? Ja, isvärlden är det, tror jag. Så jag tror att det är nummer sex, tror jag. Okej, är den där? För där är ju en sån ja. grottbana. Du kan flyga ja. upp på några ställen. Mm. Men, men du kan hela tiden få en ny sånt löv, nytt löv om du springer. Ja, det är ju bara att längst och springa röret. längst till höger och gå ner i röret så kommer man ju tillbaka till början på grottan mm. där. Så och Kan ja, man den banan säger den svinkort, men om man inte kan den så tar det ju till. Mm. Nej, men det var ju så här att... Vet, jag känner ju också, jag bygger också upp en liten stress och frustration i att jag vill ju klara av det här nu. Mm, mm. Men nu vet jag ju att det är några riktigt jävla tuffa banor tycker jag på det här. Bland annat så vet jag att det är en bana där man ska springa på sådana jävla fiender som man inte kan hoppa på. Jag vet inte vad de heter och så ska man ju ta en stjärna. Mm. Så hinner man ju precis fram till nästa stjärna så måste man ju glida som liten under och hoppa på de där jävla mm. och få fram en ny stjärna. Men jag vet ju, vi har ju också en pvinge så jag vet inte om det går att flyga över den banan. Det, det, det, det finns alltid möjlighet att flyga över allting med pvinge vinge Ja, no, så vi kanske gör så då den gången. <laughs> ja, alltså det kan vara lättvärt. Eh, mitt tips är ju att du sparar ett moln till värld åtta. Mm. För där finns det ju ett ett fort ja. som är precis före sista delen av spelet. Ja, okej. Okay. Som jag vet att jag, nu, nu är det i och för sig barndomen som gör sig påminna. att jag tyckte det var svårt som barn och då ligger väl det kvar i huvudet. Det är nog inte så svårt att räkna ut egentligen. Men det fortet i barn åtta det tycker jag är så jävla segt. Jag brukar alltid spara ett mål och hoppa över den banan. Ja. <laughs> För hur är det, du nu, hur är det molnet funkar i det här spelet? Är det att man kan... Du kan hoppa över en bana. Ja, okej. Okay. Ja. Då sparar vi den då. <laughs> Har du fler så kan du säkert hoppa över någon mer. Men i värld 8 så brukar jag alltid hoppa över det fortet. Men om du vill vara bättre än vad jag är på Super Mario 3 då klarar du fortet utan mål. Ja, men det är jag ju inte. Det vet jag ju redan. Så det är ingen idé att försöka tisa mig och... Det är nu jag försöker få det att ja, men då ska jag fan klara den. Ska fan göra det han inte kan. Ja, okej. Okay. Ja, ja, vi får väl se. Ja, men jag tycker det är kul när du kör retrospel. Det, det, man får en ganska nykter förklaring mm. av dem på ett sätt. Ja, ah, okay. I, i, I och med att jag har helt andra retroglasögon än vad du har, alltså jag kan ju spela gamla svettiga Amiga-spel och tycker att det är det bästa som finns. Men en person som aldrig kört det förut skulle ju undra vad i helvete är det här. Man hoppar ju genom att trycka uppåt. Det finns ingen hoppknapp. Nej. Bara det kan ju vara liksom en dealbreaker. Men för mig så är det helt naturligt. Ja, men det är klart man hoppar mm. uppåt. Uppåt är ju uppåt. Vad fan? Så det är alltid trevligt när du pratar om spel som för mig är en som självklarhet att ja, men det här är ju perfektion. Eh, men du märker ju bristerna på ett annat sätt än vad jag gör. Ja, så kan det nog vara. Och eh, gör det väl tillfälle att liksom återkomma till detta även nästa vecka? För nu kommer jag spara ett spel faktiskt. Mm. Ja, och ja, jag, jag har ju spelat massor av spel, men jag tar det också nästa gång vi spelar in. Ja snyggt. Men då är vi klara där. Det är vi. Så tack så hemskt mycket för att ni har uh, lyssnat på oss ännu en vecka. Ni vet vad ni kan höra av er om ni skulle vilja göra det. Mm. Och uh, jag vill faktiskt passa på att tacka alla tre gånger senare.